بسم الله الرحمن الرحیم من قطی سیر و مصطلح الحديث کی باب وی لطائف الاسناد او پدی کی من مختلف انواع د علوم الحديث دا من گو ویلی پسند امتیازی خبری چپائی کی سند عالی سند نازل مسلسل ستوی تارنګې د مشرانو د خپل کشرانو نه روایت د بلارانو د خپل زامنونو نه روایت دا بیا پلار د زوینه او هغه د خپل بلار نه هغه د خپل بلار نه او داسې پر لپسی داسې پر لپسی د یو خاندان خلک سو پیړی او سو پشتہ دیوبل نہ روایت کول تا د سند د امتیازات و نن منګه بل اصطلاح وایو پلطائف الاسناد کی جدی ته متبج وئی متبج او دارانگی روایت اقرانو خ اقران تاسو پیژنئ چه قرین دوست وی یعنی یو دوست دبل دوستنا یو هم عصر دبل هم عصرنا سرد دینا چې پر روایت کی کم راوی او مروی عنہووی دا خو یو هم وي خو یو دوست دبل دوستنا یو امزول دبل امزولینا روایت کول تا هما د سند امتیازات ندې بپدی کی روایت اقران او مدبج کې فرق داده چپ په اقرانو کې یو قرین یو ملګری د بل ملګري نه روایت کړي خو هغه بل ملګري لازم نه ده چې هم تد روایت کړي په مدبج کې د اول ملګری د یو بل نه روایت کئ مثلا لګو سپتا سو کی دا چکم دا تر سوري دا تاسو ته یو بل مثلا اقرا نه نو اوس کئ یو حدیث د یو سروي او دا بل ملګری دا غنه روایت کئ نو دا روایت د قرین دی د بل قرین نه ته یو ملګری دی د بل قرین نه ودا لازم نه د چدا بل دهوم داغه روایت کدی توي روایت اقران او مدبج دي توي چدوان ملګری دیو بل روایت کوي یو د یو پر سندباني یعنی یو حیثیت باندې یو د استاد ته مرويان هو دی او په بل سندباني د بلوم ته د استاد دی بدا مدبج دی لکه مثال ورکړې په صحابو کې لکا عائشة دا ابو حررن روایت کئی او ابو حررن دا عائشی نا روایت کئی نو دارن یہ پتابینو کی زہری دا عمر ابن عبدالعزیز نا عمر ابن عبدالعزیز دا زہری نا پتابتابینو کی مالک دا اوزائی نا روایت کئی او اوزائی دا مالک نا نو دا غم دا انو المدبج و روایت الاقران بتيسير مصطلح الحديث کے داصفہ نمبر 163 دا تعریف الاقران لغتا الاقران جمع قرین اقران جمع د قرین دا قران کې د لفظ استعمال شوې ده وم يكن شيطان له قرینن فسا قرینا قرین, قرین دوست وې عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه قرين دوست جمع دو قرين دا بمعنى المصاحب مصاحب بمعنى دو دوست بانی ملگری بانی قاموز دو لغت کتاب دے خا استلاحاً خا اقران ستاوئی خا استلاحاً اقران دیتاوئی جا آنگا راویان ہوتا ق اروات المتقاربون في السن والاسنادي قا اغا راویان چې اغه نږدې وي او بلته په سن عمر کې یا په عمر کې یو بل ته نږدې وي مثلا داسې وایي همزولي وي او بسنت کې یو بل ته نږدې وي تو ول اسناد تدیلاند په هاشي کې لګليدي کیدې تقارب فی الاسناد نہ مراد څه دی اي یقورو قد اخذوا عن شيوخ من طبقه واحده کیدې یوی طبقه د شيوخنا دواړو اخذ کړي وی یعنی کلکلدا ملګرتیا دا پسند کړه شي لازم نه ده چې ګینه یغدی حمزولي وی او یو راوی چې دکمه دکم شوی خو او د کوم استستاانو نه خ س کړی دی د بل راوي هم بیا د اومغ استستاانو نهخص کړی دی نو د دوی د ملګرتیا په کې هم رالا لازم من نه د چېې عمر د دوانو یو شان بی بیا پسنت کې چې کمم تقاک دی بلکې چې یو تې د شو خو نه دوړو اخ وي نو په معنا باې هم دا د یو بلقرین دي او دا چې په عمر کې یو بل سر د دې دوالې وی یعنې کی هم گویا کی عادت اشاره د څنګه شد دې نمخ کی منګه په نورو استلاحاتو کی ویلی چپلار دا آر نه ده ګڼلې چې زده بچی بچينه روایت کوما بلکې دا دغه په تواضع باندې دلالت کوي تارنګي یو تعبیر تعار ندې غنلې چې زدي او تبعه تابع نه روایت کوما زکه دا توازن د دغه خلق او پای کی تکبر نشتا مدارنګ په حدیث کې یو قرین د بل قرین نه یو ملګری د بل ملګری نه هم روایت کړي او پدیبانی داغه مقام اغه نر الاندې کی او داغه مقام اغه پی نرخ کتکیږي بل دا د چې ددي په فواو ک دا تاته دا همښ چې او سند سندګوری نو پهنت کې کتا ته دو داسې کسان چې هغه بلکل دغی عمر دا تا ته برابرخ کاري مثلا یو هم پیدا دی په په 15 ک او بل هم په 15ې پیدا د نو پسند کی کچرتہ یو راشی چې یو راوی وی بل مروی انو دا راوی د بل نه روایت کئ نو تد د اون ګوري چې را دا څنګه دا خو بالکل د یو پیدایشه 150 ته د بل 150 ته وقار خداد چې استاد همیشه د پاره د شاگرد نه مشرو وی بل دا خو تد نه مشر ناراضی عین دا ممکن د بل کل کل با داسی چی پلار با دزوی نا روایت کئی نو داسی نا چی تا پدی کی پسانت کی پدی وهم کی پریوزی چی اردا ہو ددی په تاریخونو کی آغا میچنگ نرازی بلکہ کل کل داسی موی چی یو ملګری د بل ملګری نا روایت کئی پلار دزوی نا روایت کئی دارگی یو مشر دا کشر نا روایت کئی نو پسانت کی دا با انقلاب نی شوی چت پاغه سي کداو سنت باندې دا حکم لګي چيرا به سنت کې مخکيوالي رستووالي شوي دي بلکي به عينه هي غ سنت یو صحابي غب رستو راغلي وي او تابعي مخکي راغلي وي یو تابعي غبا د شاګرد په ځای راغلي وي او تبع تابيب د استاد په ځای وي نو د دلیل لطائف الاسناد د دې عمده معنا ده نو اصطلاحا آ, روایت د اقران یا کم کمچ قرین راویان, دا قا آغا راویان چی اغا و داغې نه معنا ساده قا هغه راویان چې هغه یو چی دکم شیوخو ناخس دے اغا بل ته عمر کې نزدې وي ول اسناد او سنت کې نزدې وي په اسناد کې نزدې وي یعنې په اسناد کې نزدې معنا سره یو چې د کمو شيوخو نه خاص کړي دي نو بیا یې نه هغه بل راوی هم د دې همدغه شيوخو نه خاص کړي لو جوان بدی اعتبار با نه دیوبل ملگریری دی اوس در روایت الاقران تعریف سه دی اير ويا احد القرينين عن الاخر روایت الاقران دی ته وی چې روایتو کی یو د دوو ملګرو نا دبل نا یو دبل نا روایت کی لکه مثلا روایت د سليمان التيمي عن مسعر ابن قدام دتوان اوس هما اثر دي دتوان د یو عمر خلق دي لیکن سلیمان التيمي محدث د مسعر ابن قدام نا عمر روایت کړي دی پههما قرینہ ني او دتوانه ملګري دي لکن لا نعلمو لمسعر روایتا عن التيمي لکن موږ ته پته نشتا چې مسعر هما روایت که دی تیمینا یعنی دی یو طرف نا خومنگ دا معلوم دا قبل طرف تا منگ سر دا دلیل نشته چې می سعارو هم دی تیمینا روایت کڑی دی نو پا دی بانی دا دا روایت الاقران اطلاق کی گی پا مدبج که دوانا دی یو بلن روایت که تاریف المدبج لغتن مدبج ستا وی دا اسم مفعول سی غدا دا دی مزدر تدبیج دی تدبیج بمانا تزئین بمانا دا خیستکولو بانده بمانا دا خیستکولو بانده تزئین خیستکول او تدبیج اصل کدا مشتق ده بیبا جتل بیبا جتل وجه اے الخدینی وئی یعنی خدین اننگو تا ہوئی. خد اننگی تاوی او خددین ده پوزینا دی یو طرف تا دام اننگیوی او د بلم اننگیوی نو خددین بیا تصنیه دا یعنی ده مخ دوان اننگی تدیج ده دینا مشتق ده دیبا جا دیبا جا ستاوی اننگی تاوی وجهی یو اننگی ده مخ او نو اصل کیا تصنیه د نون تی دا اضافت دا وجه نساکت دیبا جتین دی دیبا جتین دی جیم دی نو اغنون دا تصنیه اغا دا اضافت دا وجه دی نو د مخدوان اننگی نو متبج تا متبج ولی وی وکا ان المتبج سمی بذالکا او گویا کی متبج لوم ور کړي شوي د دې لا د مدبج د دی وجنا له تساویر راوی ول مروی ان هو زکه چ راوی او مروی ان هو دوان برابر دي پسکه دوان برابر دي ته یو بلن پر روایت کولو کی کما ی تسا ول خدانی څنګه دوان ننګي برابر دي څنګه د پوز نه یو ډخته د یو ننګي د بل ننګي سره بس بالکل برابر دی لیول برابر دی او د ورونو همیش عمومن رنگت یو شانی رنگ روغنی یو شانی څنګه یو وی دا رنگه دا بلموی استلاها مدبچ ستاوی ان ير ویل قرینا نه کل واحد منهما عن الاخر با روايته الاقران کی ویلو احد القرینین عن الاخر او بدیګوی ان ير ویل قرینا نه کل واحد منهما عن الاخر چپدی کې دا دوستان او دا ملګري هاري او د دې دوانو نه روایت کې د بلنا دا متبچ دی مثالونه ته متبچ په صحابو کې روایت او عن ابي هريره او روایت ابي هريره عن عائشہ اوس روایت موضاف او عائشہ موضاف الیه دی مضافن الی همیشه ده پاره مجرور بی لیکن ما عائشه تا او وی لی ده دا دادا که تاسو غیر منصرف وی لیو غیر منصرف بانی کسرا او تنوید نرازی نو عائشه غیر منصرف دی او پا غیر منصرف کی یو د دو اسبابون موجود وی دا غیر ده وجه نام عائشه بدی که دو اسباب موجود یو علم ده نها ازباب تاسو تماویلیو عادل و وصف و تانیس و معرفت و عجمت سم جمع سم ترکیب و نون زائدت من قبلها علف و وزن فعل و هاد القول تقریبو نو عائشتا علم دے پتی کی تانم دے او دویم دا پتا دیک تانیس تے موننس تے دا تو ازباب تا رنگی عن ابی حریر وس ابو مضاف ده او حور رتا مضاف الیه ده لیکن حور رتا حور رتی ماونی مجرور وی او حور رتم اصل کی غیر منصرف ده گو روایت ابي حور رتا عن عائشه اس عن حرف جر ده عن عائشه پکارو لیکن عائشه غیر منصرف منصرفتی او بغیر منصرفہ نکسر او تنوین اغه ناراضی تابعين كده مدبج مثال روايه الزهري عن عمر او عن عمر عمر غير منسرفتي دي وجنا عن عمر ما ونويلي عن عمر عن عمر بن عبد العزيز دو عمر ابن عبد العزيز ده الزهري روايه وروايه عمر ابن عبد العزيز عن الزهري او دو عمر ابن عبد العزيز روايه دو زهرینا. په اتباو تابعین کې په تبه تابعینو کې د مثال لکه مالک او ازעי دوانه په تابعین دي نو مالک د ازעי نه روایت کئ او ازעי د مالک نه روایت کئ faidah dede mudabbajaw da riwayatul aqran sada yo faidah dad che allah yuzanna ziyadatu fil isnad تو us chikal yo sanad gori no cheta pa یو sanad ki در راوی در زیادت گمان اونکی. زکر تا باوی چهره دا خودوانا در یو طبقی خلق دی. دا خودوانا در ملگری دی او دا دوانا خود بلکل در لکدا سی یو زمانی خلق دی امزولی دی. پدی که خودسی در مشرک شرپا نه نلگی. نو تا دا اونوی چهره پدی که چر زیادت شوه دی. که دیشی دا یو راوی پدی که اصل وی و دا بل راوی دا چرته د کاتب نصي وهي راغلې دي نه نه بلکې هغه روایت په ويده چې دا یو ملګری بد دی بل ملګری نه روایت کړي یعنی چې ته په یو سند تا ا ته تمخ ته دار اتلشی چې بلار د زوینه روایت کولې شي نو ته یو ملګری د بل ملګری نه روایت کول دومره تعجب نه لار <سلام> چې د زوینه روایت شي ای کې ډېر تعجب وکار نو تارنګي او صحابي چې تابینه روایت کي او تابي چې د تبه تابینه روایت کي پي کې ډېر تعجب وکار دي ندا چيو ملګري دبل ملګري نه روایت کې بدی کې دا تعجب دانه ده پکار نو چې ته دا ګمان ونه کې چې را پسانت کې کې دې شي دا یو راوی دا سیوا وا لیکلې شوی یا کاتب نشره تغلطي راغلي او بلا دا چه اللا یو ظن ابدالو عن بلواو خا او نا او نا دا گما نکڑیشی چه را دا عن با پا واو سر بدل شوی وی ابدالو عن بلواوی چه دا واو چه ری دا با پا عن سر بدل شوی وی یعنی ترتہ ترتہ دا سیونه ویل کلا ند د دې مثال ور کړه ده عن بالواو کہ الله يتوہم السامع اشی کی لیکلی دي چ الله يتوہم السامع چ وهم اون کی سامع یو سامې اوریدون کے پتی وهم کی پری نوزی ترتپدی وهم کی مبتلا نشي اول قاری یا د کتاب لستون کې رسنند لستون کې هغه پهېوه هم کې مبتله نه شي لل اسنادي د سند د پااره چې کله هغه د سند مطاله کوي او هغه دا ووه وکې چې ان اصل روایت دا د یو زمانی همزی خلک دی دا یو دېبل ننسنګه روایت کوي یاره اصل کې روایت تاسیو چې حدته سنا فانون وفلانون یعنی دو استادانی اوسړی ذکر کړي چې مونږ ته دا حدیث فلانکي او فلانکي بیان کا نو اصل کې اغاوا او چیرینو هغه ب عنصر بدل شوي دی چې تدہ وهمونکی دا, دا چرته خیال ستاره نشي چیرې اصل کې دا و او دا و په عنصر او غ روایت په اصلا په عنصر وي زکه پای کې به یو ملګری د بل ملګری نه روایت کړي نو دانه چتپدی کې په هم کې پریوځي چې اصل کې دا خو یو ملګری دی او د یو زماني خلک دی اصل کې دا بعنو بلکې دا بوو چې موږ طفلان کې او فلان کې دا حدیث بیان کنا چې ست په دغه وهم کې مبتلا نشي بلکې په دې دا روایت اصلن د همدا سی چې دی یو ملګری دی بل ملګری نه دا روایت بیان کړی دی نو فأخطأ فقال او دی خطا شي او دی دا وې چې حدث سنا اف اخطا او دی خطا شوي فقال او دی ویلي دي چې حدث سنا فلان عن فلان جفلان کی د فلان کی نه روایت کئ نبل بل کی هغه روایت به حقیقتا فلان عن فلان وي هغه به فلان او فلان وال روایت پدی باب کی چکم مشهور تسانیف تی اشہر المصنفات فيه المدبج ددار خطنی دی او روایت الاقران دا ابو شیخ اصبحانی دی